Здійнявся утомлений старий чоловік. Він зійшов із ганку, з важким серцем попрямував до машини. Не встиг мак пройти її п'ятдесяти футів. Аж раптом відчув, яку спину йому війнуло теплим повітрям. Мертву тишу порушила співунка. Стежка попереду швидко позбавлялася шару снігу і льоду, наче хтось розчиняв їх своїм гарячим подихом. Він зупинився і почав спостерігати, як навколо зникає біла ковдра, на місці якої одразу з'являється яскрава рослинність. Три тижні весни промайнули перед очима за півхвилини. Він Він протирочий, намагаючись у вирі змін, втримати рівновагу. Навіть сніжинки перетворилися на цвіт, що повільно падав на землю. Те, що він бачив, звісно, було неможливо. Снігові замети випорувалися узбіччя стежки і ліс – Далеко попереду почали прикрашатися літніми квітами. Поміж дерев, одне за одним пурхали вільшанки й зяблики, дорогу час від часу перебігали білки й бурундуки. Вони сиділи й спостерігали за ним, а потім знову зникали в лісі. Маку, навіть здалося, що він бачить линятко, яке вигулькнуло із заростей але коли він глянув туди знову, воно вже зникло. Так, начебто всього цього було недостатньо, у повітрі поширювався аромат цвіту. Не просто запах диких квіттів, а багаті пахощі, троянд, орхідей та інших тропічних рослин. Мак більше не думав про повернення додому. Його охопив такий жах, Ніби він відкрив скриньку Пандори, опинившись у самісінькому центрі божевілля, щоб згубитися там назавжди. Він обережно обернувся, намагаючись не втрачати здорового глузду. Проте розум відмовлявся вірити побаченому. Майже ніщо не залишилося таким, як раніше. Напівзруйнована хижа перетворилася на міцний і гарний зруб, збудований із цілих оброблених руками колод, ідеально підігнаних одна до одної. Хижа стояла саме поміж ним і озером. Ані темного і непривітного підліску, ані чагарників, ні шипшини, ні дерези. Усе було досконале, як на листівці. Дим ліниво прокладав собі шлях і здимаряв вечірнє небо, вказуючи на те, що всередині хтось був. До Ганку було прокладено доріжку, огороджену невисоким білим парканом. Звідкись долинав сміх, можливо, з будинку, але точно визначити було складно. «Мабуть, саме так люди божеволюють. У мене щось із головою». Прошепотів Мак, «Цього не може бути». Тут все якесь несправжнє. Це було місце, яке мак міг би уявляти у своїх найсолодших снах. Саме тому все здавалося ще підозрілішим. Природа була дивовижною. Запахи п'янкими. Ноги, наче мали власний розум і волю, понесли його назад на подвір'я. усюди росли квіти. А суміш їх ароматів із запахом духмяних трав викликала давно забуті спогади. Йому завжди казали, що минуле найкраще пригадується носом, що нюх найглибше досягає прихованої історії. У голові справді промайнули образи дитинства. На порозі мак знову зупинився. У середині чітко лунали голоси. Він переміг раптове бажання втекти подалі, як хлопчисько, що влучив м'ячем у сусідський квітник. Але якщо всередині Бог, то багато користі від втечі все одно не буде. Він заплющив очі, потряс головою, намагаючись з'ясувати, чи вдасться позбутися галюцинацій і повернутися до реальності, коли він розплющив очі. Усе залишилося на місці. Він зробив спробу простягнути руку і торкнутися дерев'яних перил. Вони точно здавалися справжніми. Тепер перед маком постала нова дилема. Що робити, коли опиняєшся перед дверима будинку, в цьому випадку хижі, де ймовірно перебуває сам Бог? Постукати? Напевно, він уже і так знає, Хто стоїть на порозі? Може просто зайти і назватися? Але це видається не менш абсурдним. А як звернутися до Бога? Назвати його батьком, самогутнім або просто паном? Чи не краще буде впасти додолу та вклонитися? Та відверто кажучи, чинити так у нього не було особливого бажання. Поки мак намагався відновити душевну рівновагу, гнів, який, як він вважав, повинен був уже померти, знову почав відроджуватися. Живлячись своєю люттю і взагалі не переймаючись тим, як назвати Бога, він сміливо підійшов до дверей, вирішив гучно постукати і подивитися, що з цього вийде. Але як тільки він підніс кулак, двері самі відчинилися, і він зустрівся поглядом, і з негритянкою, яка радісно йому усміхалася. Мак інстинктивно відскочив назад, але виявився недостатньо спритним. І з швидкістю, що не узгоджувалася з її розмірами, жінка подолала відстань між ними та обіняла мака, відірвавши його від землі і розкрутивши, як дитя. Водночас вона не припиняла вигукувати його ім'я. Маккензі Аллен Філіпс так ніби зустрілася з улюбленим родичем, із яким давно не бачилася. Нарешті вона упустила Мака на землю і, поклавши руки йому на плечі, трохи відштовхнула, намагаючись добре розглядіти. «Макку, дайно роздивитися!» – вигукнула вона. «Як ти виріс! Мені так хотілося з тобою побачитися! Як добре, що ти приїхав! О, як! Як сильно я тебе люблю!» Після цих слів вона знову прийняла його в свої обійми. Маку відібрало мову. За кілька секунд ця жінка порушила всі правила суспільної пристойності, за якими він ховався. Однак те, як вона дивилася на нього, і вигукувала його ім'я, також змусило його зрадіти, хоча він і гадки не мав. Хто вона така? Несподівано його приголомшив аромат, що йшов від неї. Це був квітковий запах із нотками гарденії та жасмину, безперечно притаманний парфумом матері, який він зберігав у своїй бляшанці, він і так небезпечно балансував на краєчку прірви своїх емоцій. А тепер розлитий запах і погади, що супроводжували цей аромат. Остаточно розчулили його. Мак відчував тепло сліз, які мали ось-ось з'явитися в очах, ніби стукаючи в двері його серця. Здається, негритянка теж їх помітила. «Усе добре, любий, можеш плакати?» Я знаю про твій біль, твій гнів і збентеження. Не соромся, плач. Для душі корисно інколи виливати воду, цілющу воду. Мак відчував, що не готовий плакати, особливо перед цією жінкою, хоча ледь-ледь себе стримував. Докладаючи неймовірних зусиль, він щосили намагався не провалитися в безодню своїх емоцій. Тим часом жінка стояла з простягнутими руками, які нагадували йому руки матері. Він відчував любов, теплу привітну любов, що розтоплює криху. І ще не готовий, поцікавилася вона, нічого, ми робитимемо все, як і коли забажаєш. Ну ж, бо заходь, дозволиш взяти твоє пальто і пістолет. Тобі ж він не потрібен. Ми ж не хочемо, щоб хтось постраждав. Мак не знав, що робити і що казати. Хто вона така? Звідки вона все знає? Він, наче, приріс до місця, де стояв. Але спромігся машинально зняти верхній одяг. Негритянка забрала пальто, потім він віддав їй пістолет – який вона взяла двома пальцями так, наче це було джерело інфекції. Коли вона обернулася, щоб вийти в будинок, у дверях з'явилася мініатюрна жіночка з типовою азійською зовнішністю. «Дай, ну мені!» – мовила вона співучим голосом. Було ясно, що вона мала на увазі не пальто і пістолет, а щось інше. Не встиг мак оком змигнути – як ця жінка опинилася перед ним. Він завмер, коли відчув, на що ці ніжний дотик. Не рухаючись, він подивився донизу та побачив у неї в руках тонку кришталеву пляшечку і невеличку щіточку, схожу на ті, що їх нене Кейт використовували для нанесення косметики. Нею вона знімала щось із його обличчя. Не встиг він запитати як вона усміхнулася і мовила. «Макензі, нам необхідно зберігати речі, які ми цінуємо чи не так?» Маку одразу спала на думку бляшанка. «Я збираю сльози?» Тоді він глянув повз неї та помітив іще одну людину, що вийшла із будинку. Цього разу це був чоловік, на вигляд із близького сходу, одягнутий як робітник, навіть із паском для інструментів і рукавицями. Стояв він невимушено, упершись на одвірок зі схрещеними на грудях руками. Його джинси були вкриті шаром тирси, а рукавик картатої сорочки закатані вище ліктів, що підкреслювало силу рук. Риси обличчя освітленого усмішкою були приємні, хоча й не дуже правильні, Така людина навряд чи виділялася посеред натовпу. Мак не міг відвести від нього очей. Він знову відступив назад, не здатний впоратися зі збентеженням. «Вас е тільки троє?» – запитав він ухриплим голосом. Незнайомці подивилися одне на одного і розсміялися. Маку нічого не залишалося, як витиснути із себе посмішку. «Ні, Макензі!» – відповіла негритянка, продовжуючи посміюватися. «Ми все, що в тебе є, і можеш не сумніватися, цього більш, ніж достатньо». Мак перевів погляд на зятку. Наскільки він розумів, її жиловий вигляд міг свідчити про походження із північного Китаю, Непалу чи Монголії, Точніше сказати було складно, бо його очі ще звикали до нової обстановки. Одяг вказував на те, що вона сидівниця. За поясом були рукавички, не важкі шкіряні рукавиці, які зазвичай носять чоловіки, а бавовняні з гумовою нашивкою на долоні. Точно такі він використовував для роботи біля дому. Одягнута вона була в прості джинси, з декоративними візерунками на ногавицях і брудом на колінах. Від роботи, навпочіпки та яскраву блузку в червоний, жовтий і синій кольори. Втім, Мак знав, що це лише видіння, а не реальність, оскільки жінка то з'являлась, то зникала з поля зору. Наступним підійшов чоловік, поклав руку йому на плече, поцілував в обидві щоки, і міцно обійняв. Маку він одразу сподобався. Коли той відійшов, знову підійшла зятка та взяла його голову обома руками повільно, але впевнено наближаючи його обличчя до свого. Коли він уже подумав, що вона ось-ось його поцілує, зупинилася та подивилася йому вічі. Маку здалося, що він може дивитися крізь неї, тоді вона усміхнулася. Аромат, що сходив від неї, огорнув мака повністю, знявши тягар з його пліч, такий важкий, як рюкзак, шпихований туристичним спорядженням. Мак раптово відчув себе легшим за повітря, ніби його ноги взагалі не торкалися землі. Жінка обіймала, не обіймаючи, тобто не торкаючись його. Лише тоді, коли вона відійшла, що, мабуть, сталося за кілька секунд, він зрозумів, що досі стоїть на ногах, які все ще торкаються підлоги. Незважай на неї, розсміялася Негритянка. Вона так з усіма. Е, мені сподобалося, пробурмотів він, і всі троє знову вибухнули сміхом. Мак сміявся разом із ними, не знаючи, правда, чому, але це його їм не хвилювало. Коли вони нарешті припинили геготіти, огрядна жінка поклала руку Макові на плечі, притиснула його до себе і сказала, «Добре, ми знаємо, хто ти, але нам, мабуть, слід, і самим назватися. Я, – мовила вона, – по-особливому розбівши руками. Домогосподарка коховарка. Можеш називати мене Елозія? Елозія? перепитав мак, не розуміючи, про що йдеться. Добре тобі не обов'язково називати мене Елозією. Це лише ім'я, яке я люблю. Воно має для мене особливе значення. Вона скрестила руки на грудях. Підперше, однією з них підборіються, наче розмірковуючи над чимось. «Можеш називати мене так, як називає Нен?» «Що? Ви ж не хочете сказати?» «Маки ще більше розгубився. Ви ж не той тато, що не листа. Мені що, називати вас татом?» «Саме так». Сказала вона й усміхнулася, очікуючи на відповідь, начебто Макс справді збирався щось сказати. «Тепер моя черга», – втрутився в розмову чоловік, років тридцяти на вигляд і з ростом трохи нижчий за Мака. «Я тут усе ремонтую, люблю працювати своїми руками. Хоча ці двоє можуть підтвердити, мені подобається порпатися в садку і готувати їсти не менше, ніж їм». Судячи із зовнішності, ти, мабуть, із Близького Сходу, араб, висловив своє припущення мак. Насправді, я зведений брат цієї великої сім'ї. Я єврей, а точніше, з дому юди. Тобто, мака раптом вразила власне здогадка. Виходить, ти Ісус? Так. Якщо хочеш, можеш мене так називати. Урешті-решт мене всі так називають. Але не таємниця, що я також відгукуюся на імена Джошуа або навіть Єсей. Мак стояв ошелешений, неспроможний вимовити її слова. Те, що він чув і бачив, не вкладалося в голові. Це було просто неможливо. Але він таки був тут, принаймні йому так здавалося. Несподівано мак відчув, що непритомні, Знову наринули емоції, а розум марно намагався впоратися з інформацією. І коли мак уже був готовий впасти на коліна, до нього наблизилася азіатка, відволікаючи увагу. «А я сараю?» – сказала вона, ледь помітно уклонившись і усміхнувшись. «Володарка садіва, між іншим, думки». Насувалися одна на одну, поки Мак обмірковував, як на все реагувати. Хто з них Бог? Може, це явлення ангелів або просто галюцинація, а Бог з'явиться пізніше. Тоді йому буде зовсім ніяково. Їх троє, отже, це може бути щось на кшталт. Трійці, дві жінки і чоловік, до того ж, не європейці. Утім, звідки така впевненість, що Бог має бути білим? Думки були недоладними, тому мак вирішив зосередитися на питанні, яке його цікавило найбільше. Ех, тоді ледве видавив із себе мак. «Хто із вас? Бог?» «Я?» – всі троє відповіли в унісон. Мак роздивлявся їх по черзі, і хоча досі не розумів того, що чув і бачив, чомусь одразу їм повірив. Частина числа Пі Хай би якою була Божа всемогодність, він ніколи не стане абсолютним володарем. Насамперед йому властиве бажання обмежити себе і поставити на один рівень із людиною. Жак Елюль. Анархія і християнство. Ну, то що Маккензі не стій роззявивши рота, наче наклав у штани... Не припиняла говорити негритянка, йдучи з ганку. Ходімо, поспілкуємося, поки я готуватиму вечерю. Але якщо хочеш, можеш зайнятися чим завгодно. За будинком, вона показала рукою, навіть не глянувши і не притишивши ходи. Біля накриття для човна лежить вудка. Це якщо захочеш наловити форелі. Жінка зупинилася біля дверей, щоб поцілувати Ісуса. «Тільки пам'ятай!» – вона озирнулася і глянула на мака. «Сам будеш чистити те, що впіймаєш!» Негритянка усміхнулася. Її зникла в хижі, тримаючи в руках пальто мака і пістолет, двома пальцями є на витягнутій руці. Мак і далі стояв на місці. Справді з відкритим ротом, і непідробним подивом на обличчі. Він не помітив, як підійшов Ісус і поклав руку йому на плече. Сараю, здавалося, просто зникла. «Вона дивовижна, правда ж?» – вигукнув Ісус, усміхаючись. Мак подивився на нього, хитаючи головою. «Зі мною все гаразд. Невже я повинен повірити, що Бог – це велика чорношкіра жінка», і за сумнівним почуттям гумору Ісус розсміявся. «І з нею не занудьгуєш, ти завжди можеш очікувати від неї кілька несподіванок. Вона полюбляє дивувати, і якщо ти цього ще не помітив, знає, коли це робити найкраще». «Справді?» – запитав мак, і далі хитаючи головою так, наче нічого не міг діяти». Зі своїми сумнівами, що ж мені тепер робити? Ти нічого не мусиш робити. Роби, що заманеться. Ісус замовк, потім заговорив знову в намірі допомогти маку зробити вибір. Я, наприклад, теслюю, сараю, працюю в саду, а ти можеш половити рибу, покататися на каное або ж побути в будинку, і просто поговорити з татом. Що ж, відчуваю, я мушу піти і поговорити з ним, тобто з нею. О, Ісус посерйозніше не роби цього тільки через те, що мусиш. Не матимеш жодної користі. Іди, якщо насправді цього хочеш. На мить мак замислився, я вирішив, що хоче зайти всередину. Він подякував Ісусові, який, усміхнувшись, попрямував до майстерні, а мак – до входу в дім. І знову він опинився один, утім, швидко роздивившись навколо, обережно відчинив двері. Спочатку просунув голову, досі вагаючись, але потім почав діяти рішучіше. «Боже!» Покликав він сором'язливо, відчуваючи себе повним дурним. «Я в кухні, Маккензі! Просто йди на мій голос!» Він увійшов і роздивився. Невже це та сама кімната? Мак здригнувся від нащіптування прихованих темних думок, але відмовився до них прислухатися. Кухню з кімнати не було видно, в кімнаті очі самі почали шукати пляму крові біля каміна, але дерев'яна підлога була чиста. Він також помітив, що кімната обставлена зі смаком, прикрашена малюнками і виробами, схожими на дитячі. Мак запитав себе, чи цінує ця жінка кожну з речей так, як батьки цінують речі, зроблені їхніми коханими чадами. Можливо, вона саме так цінує все, що дарують від душі, як це зазвичай роблять діти. Мак ішов коротким коридором, прислухаючись до наспівування, аж поки опинився у відкритій кухні-їдальні, де стояв невеликий стіл на чотирьох і стільці з плетеними спинками. Усередині було більше місця, ніж він очікував. Тато Стояла спиною до нього, щось готуючи. І коли вона підтанцювала під музику, чи хто зна, що вона там слухала, вгору над столом піднімалися хмари борошна. Пісня, очевидно, закінчувалася, про що свідчили останні рухи плечей і стегон. Обернувшись до нього обличчям, вона зняла навушники. Несподівану маку, Закрутіло поставити тисячу запитань, сказати тисячу речей. Деякі з них були взагалі невимовні і навіть жахливі. Він був упевнений, що його обличчя виказує емоції, які він щосилою намагався контролювати. І за долю секунди мак заштовхав їх у найвіддаленішу комору свого зраненого серця, зачинивши за ними двері. Якщо вона й знала про його внутрішній конфлікт, то ніяк цього не виявляла. Обличчя залишалося відкритим, доброзичливим і сповненим життя. Е, дозвольте поцікавитися, що ви слухаєте. Ти справді хочеш знати? Звісно. «West Coast Juice» – група називається «Діатрайб». Альбом, який ще навіть не вийшов – «Мандри душі!» Якщо відверто, вона підморгнула маку. «Ці хлопці теж ще не народилися!» «Добре», – відповів мак, голос якого звучав не надто впевнено. «Вест, куст, джуз!» е, е, «Не дуже схоже на релігійну музику!» «Повір мені, саме так!» Більше нагадує гівразійський фанк і блюз, із гарним змістом, і відмінним ритмом. Вона зробила крок уперед, ніби в танцювальному па, і плеснула в долоні. Макові довелося позадкувати. Невже богові подобається фанк? Мак ніколи не чув, щоб слово фанк вживалося в пристойному релігійному контексті. «Я гадав, ви слухатимете Джорджа Беверліші або мормонський хор Скинія, тобто щось більш церковне?» «Зрозумій, Маккензі, не тобі вирішувати за мене. Я слухаю все, і не лише музику, а й серце за нею. Ти пам'ятаєш свої заняття в семінарії?» Ці дітлахи не кажуть нічого нового. Все це я чула раніше. Вони сповнені жовчі, є неспокою, А ще люті, на що маю визнати, у них є свої причини. Вони – одні з моїх дітей, базіки й пустуни. Знаєш, вони мені подобаються, тому приглядатиму за ними. Мак – що Силе намагався вловити її думку, видобути хоч якийсь сенс із того, що відбувається. Семінарська підготовка взагалі виявилася найгіршим помічником. Він раптом розгубив усі слова, а від мільйона запитань, що його мучили, не залишилося й сліду. Тому він висловив лише явне. «Е, ви, напевно, знаєте, – почав він, – що називати вас татом е, мені дещо незвично. Невже? Вона подивилася на нього глузливо. Звісно, знаю. Я завжди все знаю. Але скажи, чому тобі так складно називати мене татом? Тому що це слово таке знайоме? Чи тому що я з'явилася в образі жінки, матері, чи... І це теж перебив мак ні якого усміхаючись, а, може, через помилки власного батька. Мак мимоволі роззявив подиву ворота. Він не звик, щоб таємниці його серця так швидко ставали відомими іншим. Цієї миті відчуття провини і лють знову проявилися. Йому закуртіло вдатися до різкої та саркастичної відповіді. Маку здавалося, що він болтається над бездонним урвищем, і якщо дасть волю емоціям, то повністю втратить контроль. Він шукав точку оперця, але досяг в цьому лише часткового успіху, видавивши крізь зуби Ех, «Може тому, що в мене не було нікого, кого я міг би називати татом». Жінка поставила на стіл миску, яку тримала в руці, залишила в ній дерев'яну ложку і подивилася на мака повними ніжності очима. Їй навіть не довелося нічого казати. І так було зрозуміло. Вона знає все, що коїться в нього всередині. Прийшло усвідомлення, що вона хвилюється за нього більше, ніж будь-хто. «Якщо дозволиш маку, я буду тобі татом» якого в тебе ще ніколи не було. Він вагався, йому завжди хотілося мати батька, якому можна довіряти, але він сумнівався, що знайде його тут, надто тому, що цей батько не зміг навіть захистити місці. На мить запанувала тиша. Мак не знав, що й сказати, а чорношкіра жінка, здається, нікуди не поспішала. Якщо ви не змогли потурбуватися про місі, то як я повірю, що попіклуєтесь про мене? Ось, нарешті, він поставив запитання, яке не давало йому спокою протягом усього періоду великого суму. Коли мак дивився на це, як він вважав дивацьке втілення Бога, він відчув, що його обличчя почервоніло від гніву а руки мимоволі стиснулися в кулаки. «Маку, мені так прикро!» В очах у неї несподівано з'явилися сльози. «Я знаю, яку прірву між нами це утворило. Ти цього ще не розумієш, але я люблю Місі по-особливому, як і тебе». Макові сподобалося, як вона вимовила місці, але його роздратувало, що він почув ім'я своєї доньки з її вуст. Воно вилилося, наче крапля найсолодшого вина, і, незважаючи на всю лють, що вирувало в ньому, Мак зрозумів вона казала правду, захотілося їй повірити, і лють почала відступати. Саме тому ти тут, Маку, вела вона далі. Я прагну зцілити рану, яка розростається в тобі, усе більше нас розділяючи. Мак втупився в підлогу, намагаючись повернути собі самовладання. Минула хвилина, перш ніж він прошепотів, так і не підводячи очей. Взагалі я не заперечую, але не знаю, як. Любий. Не існує простого рішення, яке дозволило б позбутися болю. Повір, якби була відповідь, я б дала її просто тепер. У мене немає чарівної палички, якою можна було б махнути і відразу змінити все на краще. Життя вимагає часу і багатьох стосунків. Мак зрадів, що його злісні звинувачення – опинилися повз увагою. Було страшно від усвідомлення, що йому залишалося зовсім трішки. Його повністю накрила б хвиля гніву. «Гадаю, розмовляти з вами було б простіше, якби... Ех, не жіночий одяг», – припустив він, намагаючись видушити себе усмішку, хоча б слабенько. «Якби це справді було так...» Обійшлися б і без жіночого вбрання, мовила вона, ледь усміхнувшись. Я не хочу нічого ускладнювати, але це непоганий початок. Я часто переконуюсь, якщо відкинути розумові справи, стає простіше провадити справи душевні, коли ти вже готовий. Вона знову взяла в руку дерев'яну ложку, з якої капало щось, схоже на рідке тісто. Маккензі, я не чоловік і не жінка, хоча обидві статі походять із моєї природи. Якщо я хочу з'явитися перед тобою в образі чоловіка чи жінки, це тільки тому, що я тебе люблю. З'явитися перед тобою в образі жінки є запропонувати називати себе татом насправді означає, змішати метафори та допомогти тобі остаточно відмовитися від релігійних умовностей. Вона нахилилася, ніби збиралася поділитися таємницею. Моя поява перед тобою в образі поважного дідуся із довгою сивою бородою, як у Гендельфа, лише посилила б твої релігійні стереотипи, а ці вихідні Мають на меті зовсім інше. Мак ледве не розсміявся, йому кортіло запитати справді увесь час тут мені доводиться переконувати себе, що я не божеволію, проте він спромігся стриматися, зосередившись на словах, які щойно почув. Він вірив, принаймні розумом, що Бог, дух не чоловік і не жінка. Але, незважаючи на це, мав із з ніякою визнати, що Бога він завжди уявляв білим чоловіком. Вона замовкла, та лише для того, щоб поставити якісь приправи на поличку біля вікна, потім знову обернулася і уважно подивилася на нього. Тобі хіба не було б складно сприймати мене в образі свого батька? Особливо після того, що ти пережив, Мак знав, що таке є, усвідомлював доброту і співчуття, приховані за її словами, неймовірно, але образ, в якому вона з'явилася перед ним, позбавив його сили чинити опір її любові. Цей образ був вражаючим, однак не таким болючим. Тоді він витримав паузу, все ще намагаючись віднайти усьому розумне пояснення. «Чому постійно наголошується, що Бог – це батько? Я маю на увазі, що в образі батька ви, здається, з'являєтеся найчастіше». «Що ж?» – відповіла тато, повернувшись до приготування їжі. «Для цього існує багато причин». І деякі з них глибинні. Поки дозволь повторити те, що ми давно знаємо. Коли творіння буде зруйновано, справжнього батьківства бракуватиме більше, ніж материнства. Зрозумій мене правильно. Потрібні і одне, і друге. Проте важливість батьківства необхідно підкреслювати через його Катастрофічну відсутність. Мак відвернувся трохи спантеличений, розуміючи, що поки не здатний уловити думку. Він розмірковував над почутим і дивився крізь вікно на дички в садку. «Е, ви ж знали, що я приїду, правда? запитав нарешті тихо. Звісно, знала, відповіла жінка продовжуючи поритися на кухні спиною до нього. То я міг і не приїжджати. У мене взагалі був вибір. Тато подивилася на нього. Її руки були в борошні, її тісті. Слушне запитання, але як далеко ти хотів би зайти? Вона не чекала на відповідь, знаючи, що у мака – Її просто немає. Натомість запитала. «Гадаєш, що можеш поїхати?» а, припускаю, що так. Хіба ні?» «Звичайно, мені не потрібні полонені. Ти можеш вийти з цих дверей хоч зараз і повернутися до свого порожнього будинку або піти з віллі в грайнд трохи відпочити». Навіть якщо я знала, що ти приїдеш із цікавості, хіба це позбавляє тебе можливості піти геть?» На якусь мить вона зупинилася, потім знову почала поритися на кухні, їдалі розмовляючи з маком через плече. «Або Боже, коли хочеш трішечки розібратися в цьому питанні, можемо поговорити про природу самої свободи». Хіба свобода означає, що ти можеш робити все, що заманеться? Ми також можемо звернути увагу на обмеження, які позбавляють цієї свободи. Це і генетичний спадок, і ДНК, і метаболічна унікальність, і кванти, що функціонують на рівні елементарних часточок, за якими лише я постійно спостерігаю. «Предметом обговорення може бути хвороба душі, що зв'язує з або соціальний вплив, або звички, що торують стежки до твого розуму. А реклама, пропаганда, її стереотипи? Що таке свобода? З огляду на розмаїття цих обмежень і впливів», – зітхнула жінка. Мак стояв, не знаючи, що й сказати. Лише я можу звільнити тебе, але свобода не діє з примусу. «Не розумію», – відгукнувся мак. «Я не розумію навіть того, про що ви тільки говорили. Жінка усміхнено подивилася на нього. «Я знаю. Я й не сподівалася, що ти мене зрозумієш. Я говорила на майбутнє. Зараз ти навіть не усвідомлюєш» що свобода — це тривалий процес, який ніколи не припиняється. Вона ніжно взяла руки макав свої біль відборошна і, дивлячись йому у вічі, мовила, «Макензі, тебе звільнить лише істина, і в цій істини є ім'я. Він ось там, у майстерні, обсипаний тирсою». Все в ньому. Свобода — це процес, що випливає зі стосунків із ним. Тоді те, що вирує всередині, почне виходити назовні. «Звідки ви знаєте, що я відчуваю?» запитав мак, зазирнувши жінці в очі. Тато не відповіла. Лише подивилася на свої руки. Його погляд простежив за її. І мак побачив на зап'ястях шрами і подумав, що вони, мабуть, точнісінько такі, як в Ісуса. Жінка дозволила йому обережно торкнутися шрамів, що залишилися від глибоких ран. Потім він знову подивився їй в очі. По її щоках текли сльози. Вони залишали борозни на обличчі вкритому борошном. «Ти ж не думаєш?» що вибір мого сина нам нічого не коштував. «Любов завжди залишає слід», – мовила вона тихо. Ми ж були там, разом. Здивування мака не було меж. «На хресті!» Зачекайте, я думав, що Бог залишив його. Ви же знаєте, Боже мій, Боже мій, чому ти залишив мене? Це були слова зі святого письма – які переслідували мака впродовж цього періоду великого суму. Ти не розумієш прихованої тут таємниці. Незалежно від того, що він відчував у той момент, насправді я ніколи не залишала його. Як ви можете так і казати, його було покинуто на призволяще, як, до речі, і мене Маккензі. Я ніколи його не залишала, і тебе також. Не бачу в цьому жодного сенсу, — відрізав мак. Я знаю, але на все свій час. Поміркуй ось про що. Якщо те, що ти бачиш, суцільний біль, можливо, він затуляє мене. Мак нічого не відповів. І жінка знову заходилася готувати. Ніби даючи йому час для роздумів. Здавалося, вона готує кілька страв одночасно, додаючи різні складники та спеції, наспівуючи якусь коротеньку, але нав'язливу мелодію, вона доліпила пиріг і поставила його в духовку. Не забувай, що історія не завершилася відчуттям самотності, він спромігся відшукати шлях, який привів його в мої обійми. О, яка це була мить! Мак обіперся стіл, не в змозі впоратися зі своїм здивуванням. Почуття і думки злилися в одно. Частина його єства хотіла повірити тому, що казала тато, друга заперечувала. Ні, не може бути. Тато взяла в руки кухонний таймер, Накрутила його і поставила на стіл перед собою. «Я не та, за кого ти мене маєш, Маккензі!» У її словах не було ані гніву, ані образи. Мак подивився на неї, потім на таймер і глибоко зітхнув. «Я повністю заплутався. Що ж, спробуймо розшукати тебе в цьому сум'ятці». Тут, наче на вимогу, на підвіконня сіла блакитна сойка і почала гордовито походжати туди-сюди. Тато простягнула руку до бляшанки, що стояла на столі, мабуть, для цієї мети, і запропонувала пані сойці зернят. Пташка, сповнена смирення та вдячності, без жодних вагань підійшла і почала їсти просто з долоні. Подивися лише... На нашого маленького друга почала жінка. Пташки створені, щоб літати. Існування на землі для них – це обмеження здатності літати. А не навпаки, вона помовчила, даючи макові змогу обміркувати її слова. Ти був створений, щоб тебе любили. Тому жити без любові для тебе – це також обмеження, а не навпаки. Мак кивнув, не стільки погоджуючись, скільки даючи знати, що слухає. Думка була не такою вже і складною. Позбавити любові, все одно, що обрізати пташці крила, забравши в неї здатність літати. Це зовсім не те, чого я прагну для тебе. У цьому причина. У цей момент він не відчував, що його хтось любить. Маку, біль обрізає нам крила, позбавляючи можливості літати. Вона знову зачекала якусь мить, щоб слова досягли мети. Якщо його вчасно не вгамувати, то можна забути, що ти був створений насамперед для того, щоб літати. Мак не міг вимовити ні слова. Дивно, але мовчання не було гнітючим. Він подивився на маленьку пташку. У відповідь пташка подивилася на нього. Замислився, чи можуть пташки усміхатися. Хоч би там як, але здавалося, що погляд пані Сойки був дещо співчутливим. Я не така, як ти, Мако. Це пролунало як констатація факту, а не як приниження. Однак для мака ці слова були, наче в відру холодної води. Я – Бог, я той, хто я є. На відміну від тебе, крила мені не відтяти. Тобі добре, а мені що робити? Боукнув мак більше роздратовано, ніж хотів би. Тато стала гладити пташку, Піднесла її до обличчя, майже торкнувшись кінчиком носа пташин гудзьоби і сказала «Це саме те, що я люблю?» Мені здається, пташка розуміє це краще, ніж я, все, що спромігся відповісти мак. Знаю, любий, ось чому ми тут. Як гадаєш, чому я сказала, я не така, як ти? Навіть гадки не маю. «Ти – Бог, а я – ні». Мак не зміг приховати сарказм, на що вона не звернула жодної уваги. «Так, але не зовсім. Принаймні не так, як ти думаєш. Де хто сказав, Маккензі, що я відрізняюсь від вас не тільки святістю, а й сотністю? Річ у тім, що люди часто намагаються зрозуміти мене, уявляючи найкращу версію самих себе» підносячи все відоме їм добро до енного го ступеня. Чого, як правило, недостатньо, їм називають це Богом. Хоча такі зусилля здаються шляхетними, їх явно бракує, щоб зрозуміти, хто я насправді. Я не просто покращена версія вас самих. Я значно більше, вище і ширше всього, що ти можеш уявити. Перепрошую. Але для мене це просто слова, без особливого значення, мовив мак, знизавши плечима. Хоч зараз ти і не здатний зрозуміти мене, знаєш, що? Усе одно я хочу, щоб мене пізнавали. Йдеться про Ісуса, так? Щось на кшталт спробуй зрозуміти сутність трійці. Жінка засміялася. «Хе, щось таке. Але це не недільна школа. Це урок літання. Мовила вона радісно. Як ти можеш здогадатися, Макензі? Бути Богом означає мати переваги. За своєю природою я необмежена. Мені притаманна повнота в усьому. Я існую в стані постійного задоволення, який є нормою для мене». «Це одна з переваг мого єства!» Мак усміхнувся. Ця пані була явно задоволена собою, лише собою. Однак у її словах не було жодної краплини зверхності чи пихи, які б усе зіпсували. «Ми створили тебе, щоб ти розділив це з нами. Проте Адам вирішив йти своїм шляхом, а ми знали, що так воно і буде» і все пішло шкереберць. Замість того, щоб знищити творіння, ми засукали рукави та взялися до роботи в самісінькому центрі безладу. Це те, що ми зробили в Ісусі. Мак стояв, докладаючи всіх зусиль, щоб стежити за ходом її думки. Коли ми втрьох зійшли на землю в образі Сина Божого, то повністю стали людьми. Ми погодилися на всі обмеження, які випливали з цього рішення. Хоча ми ніколи не залишали створений нами всесвіт, цього разу ми перетворилися на плоть і кров. Це те саме, якби пташка, чиє призначення — літати, вирішила б відмовитися від неба і назавжди залишитися на землі. Через це вона не перестане бути пташкою, але її сприйняття життя Суттєво зміниться. Жінка зупинилася, аби переконатися, що мак вловлює її думку. Мозок ніби звело судомою, але мак спромігся попросити продовжувати. І що далі? Хоча за своєю природою Ісус, повністю Бог, Він існує як повноцінна людина. Не втративши вроджену здатність літати, він щомиті приймає рішення залишатися на землі. Ось чому ім'я йому Емануїл, тобто Бог із нами, або, якщо точніше, Бог із тобою. А як щодо всіх чудес, зцілень, воскресінь, хіба це не доводить, що Ісус був Богом, тобто кимось більшим за людину? Ні, це доводить, що Ісус – справжня людина. Що? Макензі, я вмію літати, а люди – ні. Ісус є повністю людиною. Хоча він є повністю Богом, він ніколи не залучав можливостей Божого єства для своїх земних діянь. Його стосунки зі мною змінилися на такі, які я прагну мати з кожною людською істотою. Він виявився першим, хто спромігся виконати це повністю, довірити своє життя мені, повірити в мою любов і доброту безвідносно до їх вияву та наслідків. Навіть тоді, коли повертав зір сліпому, він зробив це, будучи залежною, обмеженою людиною, яка довірила своє життя мені повірила у можливість прояву моєї сили в ньому. І через нього, як людина, Ісус не мав сили зділювати самотужки. Це твердження руйнувало весь релігійний світогляд Мака. Він міг виражати мої думки і волю в будь-яких обставинах лише тоді, коли перебував у нашому Союзі. Тобто мав зі мною тісні стосунки, є спілкування. Коли ти дивишся на Ісуса і тобі здається, що Він літає, Він дійсно літає. Але кого ти насправді бачиш, так це мене, моє життя в ньому. Він живе і діє, як справжня людина, так як повинна жити і діяти кожна людина через мене. Пташку визначають не за її здатністю ходити по землі, а за здатністю літати, тому запам'ятай. Люди визначаються не за обмеженнями, які вони мають, а за моїми намірами стосовно них. Не за тим, ким вони видаються, а за всіма ознаками, які випливають зі створення за моїм образом і подобаю». Мак відчув, що обсяг інформації занадто великий, тому він просто підсунув стілець і сів на нього. Потрібен був час, щоби все осмислити. Чи означає це, що ви були обмежені, коли Ісус ходив по землі? Чи обмежили ви себе до рівня можливостей Ісуса як людини? Анітрохи. трохи. Хоча я була обмежена в Ісусі, я ніколи не була обмежена в самій собі. Звідси випливає ідея трійці, в якій я завжди плутаюсь. Тато розсміялася дзвінким, гортанним сміхом, до якого маку захотілося приєднатися. Вона посадила пташку на стіл поруч із ним, повернулася, щоб відкрити духовку і глянути на пиріг, радіючи, що все гаразд, Тато присунулося разом зі стільцем ближче до мака. Той не міг відвести очей від пташки, якій, на превеликий подив подобалося бути разом із ними. Абсурдність цієї сени змусила мака усміхнутися. Це добре, що ти не можеш збагнути, моє надзвичайне єство. Кому б хотілося поклонятися абсолютно зрозумілому Богові? У цьому не було б ніякої втаємниченості. який сенс у трьох бути одним богом? Я правильно висловився? Правильно? Жінка знову усміхнулася явно утримуючи насолоду від своїх слів. Маккензі, в цьому й суть. Ми не три боги. Тут не йдеться також про одного Бога в трьох ролях. Наприклад, чоловіка, батька і працівника. Я – один Бог у трьох особах. До того ж, кожна з них – повноцінне є неподільне ціле. Нічого собі. Мак був вражений величу цієї думки. «Не переймайся», – провадила вона далі. «Важливо». Ось що, якби я не була одним Богом у трьох особах, у Всесвіті не було б нічого дивовижного, і водночас...